Kairi Õesalu, sa oled nüüd rahandusministeeriumis spetsialist, aga tegeled struktuurifondidega ja nõustad ja riskidega, aga ütle palun, millised olid sinu riskid ja kas sa üldse tunnetasid neid, kui sa keskelt läbi kümme aastat tagasi alustasid Lääne-Virumaal vabahendustega ja, ja naistele suunatud tegevusega? Mida sa siis mõtlesid? Mõtlesid sa siis riskidele? No riskidele ma arvan, et ma kindlasti ei mõelnud, et pigem oli see niisugune naiste endi poolt tulnud initsiatiiv ja soov koos midagi teha ja, ja ma arvan, et see oli nagu põhiline jõud, et riskidest oli asi küll siis kaugel nendele mõtlemisest. Kas sa võiksid meenutada, kuidas te kõigepealt kokku tulite? On sul mõned kuupäevad ka meeles ja aastanumbrid ja kuud näiteks? Mul on nii palju küll meeles, et, et asi sai alguse ilmselt 98. aastal ja see oli hoopis seotud naisettevõtjatega. Aga kuna naised teatavasti on aktiivselt väga erinevates valdkondades, siis see asimud kui kasvas, noh, ütleme nendest ettevõtlusalastest, koolitustest ja, ja sellisest julgustamisest, kuni sinna maani, et me tulime... Ühel päeval nagu mõtele, et me võiksime teha sellise ühise naisettevõtlusmessi, aga sinna ei ole siis kaasatud mitte ainult ettevõtjad, vaid ka mitte tulundusühingud, nii et äh, kuna meil varasemalt oli äh, väga hea ühendus äh, kodanikukoolituse inimestega enehiioni ja nii, Küllivolmeri ja Reedvalinguga, siis, äh, siis meile. No, nagu tundus õige, et, et me ühineme selle õmalaudade liikumisega ja, ja koos läbi selle võrgustiku üritame siis ka meie maakonnas asju paremaks muuta. Ja see maakond on Läneviruma? Läneviruma. Ja Länevirumaal ettevõtlusmess toimus 10. novembril 1999. See on väga hästi meeles, sest, sest sellel üritusel oli hästi palju kaasaelajaid ja meil oli... Toogord plaanis ka ümalaudade kokkuleppe allakirjutamine ja meil olid koos siis 13 erinevate esindust, seal kas ka erinevad elakonnad, nii et meil niisugune põhisõnavõtja Toogord oli Kristiina ujuland, aga, aga meil oli hästi palju toetust no, erinevate ühenduste poolt ja ütleme inimestele, ma tahaks seal anujanest kindlasti ära mainida, kes väga suure koormusega enda õlgadele võttis, nii et Võibolla niisugune oli nagu see lugu. Ma mäletan Anu Jänest, kes oli sellel ajal just asja naasnud vist pikema ajaliselt Ameerika ühendriikides viibimisest. Ta oli täis mingid niisuguseid kodaniku ühiskonna teemasid. Võibolla see oli ka hiljem. Kõik on ju nii sassi läinud. Jah, selle ajal ta ei olnud küll veel tulnud, aga tal oli see plaanis, nii et kui ta ka ära, ära seal käis ja tagasi tuli, et tega see energia temas ei olnud sugugi raugenud, et, et need mõtted, mis teises ühiskonnas elades tekivad ja et kuidas võiksid ise siis maakonnas asju teistmoodi näha või inimesi organiseerida, et siis nende teostamiseks oli niisugune väga hea soodne pinnas ja noh, tema olid kindlasti ka väga palju erinevaid häid mõtted, kuna ta on ise tegelenud, mitte tulnudusühingu liiniga oluliselt kõguem kui mina. Kas sul on meeles, Kari, kes esindasid misuguseid poliitilisi ühendusi sellel kulsusrikkal 99. aasta Hümar kohtumisel? Meil oli olemas tohkort, noh nii palju kui mul praegu meelda tuleb, meil oli olemas naisliit, Eesti naisliit, esindaja oli Ilme Post. siis oli meil reformeerakond esindaja Sanu Jönes. Mina ise esindasin sootsiaaldemokraate. Samamoodi oli meil, ma nüüd mõtlen, isama liidust oli Heli Kirsi. Siis oli, maanaiste liidust oli Ilmalausve. Ja hetkel mul praegu nüüd rohkem meelde ei tule, et, et ma pean natukene mõtlema. Aga mis sugused naisettevõtjate ühendused olid sealt länevirumalt? On sul meeles? Ma ei tea, kas naisettevõtjate ühendusi päris toogord ei olnudki, et meil koordineeris maakonnas ettevõttust üldiselt, oli nagu ettevõtluskeskused et päris sellised. No, naisliit ise, et sinna naisliitu kuulusid hästi paljud et, et enad meil toogord kaasatud ei olnud. Misuguseid sidemeid sellest 99. aasta kokku saamisest hakkas edenema? No nende sidemete edenemine läks lausa maakondlike, maakondlikele tasemetele, et ma mäletan, et meil oli väga hea kontakt oli Pärnu maakonnaga. Ja me käisime neil ka mitmel korral nagu külas seda ettevõtlust vaatamas ja ka mitte poolt vaatamas. Nii et meie vastu võiteks tookord oli Astrid Hindriks ja, ja siis tema meeskond. Nii et tänu neile me siis saime ka lõime need kontakte, et kes nüüd ise kuidagi veel edasi arendas. Et... Kari Jõesalu, sa oled nüüd rahandusministeeriumis spetsialist, aga.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 messi, aga sinna ei ole siis kaasatud mitte ainult ettevõtjad, ka mitte tulundusühingud, nii et kuna meil varasemalt oli väga hea ühendus kodanikukoolituse inimestega, enehi ja küllivolmeri ja reetvalinguga, siis, siis meile... No, nagu tundus õige, et, et me ühineme selle ümarlaudade liikumisega ja, ja koos läbi selle võrgustiku üritame siis ka meie maakonnas asju paremaks muuta. Ja see maakond on Lääne-Viruma? Ja Lääne-Virumaal itlevõtlusmess toimus 10. novembril 1999. See on väga hästi meeles, sest, sest sellele üritusel oli hästi palju kaasaelajaid ja meil oli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 Ja et kuidas võiksid ise siis maakonnas asju teistmoodi näha või inimesi organiseerida, et siis nende teostamiseks oli niisugune väga hea soodne pinnas. Ja noh, tema kindlasti ka väga palju erinevaid häid mõtteid, kuna ta on ise tegelenud, mitte on tulnud ühingu liiniga oluliselt koguem kui mina. Kas sul on meeles, Kari, kes esitasid misuguseid poliitilisi ühendusi sellel kuulsusrikkal 99. aasta Hümar kohtumisel. Meil oli olemas tohkord, noh nii palju kui mul praegu meelda tuleb, meil oli olemas naisliit, Eesti naisliit. Esindaja oli Ilme Post. Siis oli meil reformierakond esindas Anu Jönes. Mina ise esindasin sootsiaaldemokraate. Samamoodi oli meil, no, ma nüüd mõtlen, isama liidust oli Heli Kirsi, Siis oli, maanaiste liidust oli ilmalause ja hetkel mul praegu nüüd rohkem meeld ei tule, et, et ma pean natukene mõtlema. Aga mis sugused naisettevõtjate ühendused olid seal Läänevirumalt? on sul meeles?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 Läks lausa maakondlike, maakondlikele tasemetele, et ma mäletan, et meil oli väga hea kontakt oli Pärnu maakonnaga. ja me käisime neil ikka mitmel korral nagu külas seda ettevõtlust vaatamas ja ka mitte poolt vaatamas, nii et meie vastu võtjaks toogord oli Astrid Hindriks ja, ja siis tema meeskond, nii et tänu neile me siis saime ka lõime kontakte, et kes nüüd ise kuidagi veel edasi arendas, et aga. Iga on nüüd ütleme sellised inimeste kontaktid, et need nõuavad hästi palju tööd ja, ja alati võibolla kõigele jõuagi silma peal hoida ja seda koordineerida, aga et noh, meeleolud olid äärmiselt positiivselt, nii et siia maan ikka, ikka teine kord küsitakse ja tuntakse uvi, et millal see aeg tagasi tuleb. Kus te raha saite? Meie ettevõtjad olid niisugused hästi tublid, kes meil kaasatud olid, et me finanseerisime hästi palju nagu ise, et kui me ikka väljas käesime, siis me leppisimegi kokku, et, et nii palju kui see suhma tuleb, et me finanseerime ise, et otsest mingit finanseeringud me väga palju ei küsinud. Küll aga toetas meid mitmeetme võtmise ka Läneviru ettevõtluskeskus ja paar korda, kui me tegime ka projekte, siis me küsisime raha asartmängu maksust. Nii et tegime ühe sellise narkoprojekti noortele, narkomaaniasteemale hoidmiseks, koos on kergem ja, ja noh, mitmed niisugusi lihtsamaid, lihtsamaid projekte, mis olid tästi lühiajalised, aga üritasime niisugust võimalikult suurt kõlapinda siis saada. Mida sa isiklikult arvad, said Lääneviruma naised sellest Lääneviruma naiste Ma arvan, et algselt oli see õmarlaua idee niisuguseks edasiseks tegevuseks väga oluline. Et see kindlasti andis, andis mõtteid ja julgust, kuna ütleme nii, et meil oli korraldatud see õmarlaudade läbi viimine rotatsioonikorras ja et iga ühendus, kes sinna õmarlauda kuulus, võttis siis ühe selle õmarlaua korraldamise enda peale. Ja no see kindlasti suurendas natukene selle korraldaja vastutust, pani teda mõtlema, et mis on need olulised teemad, mida tuleks teha, nii et ma isiklikult arvan, et, et kui, kui see emalaua läbi viia, kes konkreetsel juhtumil siis ka erinevatel kordadel oli, et Kui ta mingi teemaga üles tõstatas, siis, siis üldjuhul kas ta võttis selle teema enda kanda ja organiseeris midagi, või siis teine kord, kui kaasa tuli ja ei, ei olnud nii palju, et siis noh, võis ka soiku jääda, et ju siis ei olnud nii oluline. Aga ma arvan, et see oli eelkõige niisugune nagu liikuma panev jõud, et mis aitas neil läbimõelda teemasid oluliselt süvendatumalt, kui, kui ise oleks teinud. misugused olid selle ütleme, viimase kümne aasta, mille kohta sa ütlesid, et sa? Et võid kindlalt öelda, sa, et me esimesed viis aastat olid siiselt seal sees. Millised olid selle aja tähtsamad teemad Lääne jaoks? Või te vaatasite nagu Eestit laiemas masstabis või vaatasite oma, oma maakonda? Ma pean ütlema, et me lähtusime küll e oma maakonnast, et üritasime teha nii palju kui võimalik oma ühendustega oma maakonnast siseselt asju. Aga eks meil peamised mured olidki seotud laste ja selle narkomaaniaga, et see oli neil, no, meil käis nagu hästi mitmest ümarlaulast käis läbi, et seal peab midagi ette võtma. Ja ma arvan, et teine oluline teema, mis ka läbi, sa oli naiset ja ütleme sellise töö ja kodu ühildamine, et kas ma tahan ettevõtjaks saada, kui ma ei taha, siis mida ma tegema hakkan, millised on need vastutused, ütleme pere ja ühiskonna ees ja noh, ütleme valimiste või poliitilist maiku oli seal väga vähe juures sellepärast, et noh, mitte kõik ühinenud organisatsioonid ei olnud selle poliitika ajamise või edasi arendamise poolt. Kui sa nüüd vaatad seda kahte ja kimpu, millega te tegelesite, ütle, need on ju tegelikult asjad, mis on praegu ka 2009 kevatal talvel terve Eesti ees, ütleme tööhõive üldiselt mitte ainult naiste oma töö ja, ja kodu ühildamine mitte ainult naistele, vaid ka meeste jaoks narkomaania on, ei ole kusagile kadunud, vaid pigem vastupidi võtab üha kummalisemaid vorme misuguseid väljakutseid võiks siis praegu mingi naiste ühenduse või naiste ümarlaud endale seada kas ikka need samad kaks teemat Noh, kindlasti mitte, mis sinna juurde tuleb, et, et ega, ega ma hetkel niimoodi kiiresti ei oskagi sinna võibolla midagi juurde pakkuda sellepärast, et olen aastaid nagu juba eemal olnud, aga, aga mõelnud mõelnud mingisugusele tegevusele või selle taas alustamisele olema küll, aga et nüüd, et kuidas edasi minna, et mida sinna juurde siis kaasata, siis... Ma usun, et, et äkki Länevirumaal on omal üra, ümarlaudades, mis tegelikult edasi toimivad, et omal kujul küll, et äh, neil on äkki midagi ka välja mõeldud. Misuguseid tõuse ja mõõnasid sa oled üle elanud seoses selle ümarlaudade teemaga? Võibolla, ma ei tea, kas mõõnasid üldse ongi olnud, et, et see on nagu nii positiivne aeg olnud, et pigem on selline, on no selle tõusu ma panesin sinna võrdusmärgi selle positiivsusega, et, et just see energia, mida erinevad inimesed oma sellise suhtumise ja asjalikusega ja, ja teine, kord, teine kord ka lihtsalt niisuguste muredega ja nende lahendamise võimalustega on andnud, et, et ma arvan, et see on, see on üks suur niisugune positiivne pool. Mis on nendest inimestest saanud, keda sa loetlesid päris alguses tegutsevatena? Kas nad tegutsevad edasi, kas nad on väsinud, kas nad on kõrvale tõmbunud? Hoiad sa neil mõnikord ka pilku peal või leiad neid kuskilt lehest, et nad on, on tõsiselt tegijad endiselt? Osade inimestega ma loomulikult suhtlen jätkuvalt edasi, et niisugust kõrvale tõmbumist loomulikult on, et kindlasti, kuna ümarlaud ise on vahetanud juhta ja sellist koordineerivad rolli, et sees, siis seal on uusi inimesi juurde tulnud ja nad on aktiivsed edasi. Noh, võibolla sümarlauva vorm ei ole niisugune nagu talgselt oli loodud, aga samas need inimesed, kes varasemalt on tegutsenud, et nendega mul üldjuhul on kontakt olemas. Võibolla mitte kõigiga, aga kui kokku saad, siis, siis ikka alati tunned huvi, et kuidas läheb ja kui kaugele, et kas te naiste asjadega olete ka tegelemud, et seda on ikka saanud küsida. Et koos on saanud ka, noh, ühteist ka arutada, et mida kuidas teha, küll teisel asandile, et mitte päris liinis. Misugune võiks olla vabaühenduslikku, ehk siis kolmanda sektori tulevik järgmise kümne aasta jooksul sinu silmade läbi? See on nüüd raske küsimus natuke. Et ma arvan, et vabaühendused on praegu oluliselt jõulisemad kui nad on varem. Ma usun, et neil on võimalusi palju rohkem erinevate teemade algatamiseks no ütleme sellisel tasandil, mis on vastu ja aksepteeritavad Noh, nii äriühingute kui kohalike omavalitsuste silmis, et noh, lihtsalt, lihtsalt niisugune inimlik aktiivsus ja, ja võimekus midagi korda saata ja, ja selline sõnum, et kuidas saama sõnumi ühe või teise probleemi et, no, lahendamiseks siis vormistad. Et, et ma usun, et nende, nende tulevik on oluliselt helgem ja oluliselt rohkem võimalusi pakub, kui, kui ta on olnud. Mida on sinule isiklikult annud tegutsemine niisuguses No, Minule ta on annud eelkõike hästi palju uusi, uusid inimesi ja uusi tuttavaid. Et, et kui, kui selline organisatsioonide vaheline ja maakondade vaheline suhtlemine on, on väga aktiivne olnud, siis no, praegu ma tunnen seda, et, et kuhu ma ka ei lähe mul on ikka olemas, ma ei saa öelda, et nad on päris sõbrad, aga ikkagi, ikkagi niisugused head tuttavad, et kellega on ühiseid aegu meenutada ja mina olen selle aja eest väga tänulik. Sa oled nüüd klassikaline avaliku sektori inimene, kellel on täiesti korralik kolmanda sektori kogemus. Sa mõnikord tunned, et sa seisad mingite sisemiste konfliktide eest sellele? Kuna mul hetkel on nad valdkond niisugune, mis... Mis otseselt ma isegi ei saa öelda, võibolla ta on ka seotud, seotud nende vabavühendustega, sest kuna ma tegelen riskide analüüsiga, mis puudutab struktuurifonde, siis seal paratamatult on erinevate ministeriumite poolt toodud välja riske just nende vahendite rakendamisel ja rakendamisega. No, ütleme, toetuse saada, mõistes on ju vaba mitmeski kohasab is Et toetuse ähm, Ma oluliselt parandada seal küll midagi ei saa, aga teine kord sugune ära on küll, et, et aha, nad on jälle millegagi hakkama saanud heas mõttes. Aitäh, Eesalu, rahandusministeriumi peaspetsialist.